Baen lizarako jaiadetan aste artea eta gazteounka ba, antura duta kalegia bat e, kalegia hor orrekin basetoen batuka da pamoatorii ibanean eh kontua da batukada la fe, eta festa giro halaitzu batean zijoala eta bat batetean ba, Guardia zibila agertu e, itik izan baiik kolteka kalejea de ze, egin zuela e, guztia ez pues, ehunka herritaren artean ez eh? oso. Adirazgarria izan zen, nola egin zesaketen horrelako aktuazio esan dezakegu basati bat, hainbizte herritaren artean. Honekin e, guztiarekin, ba, lortu zuten jendea piske, azaldatzea, zerretzea, piztutzea eta horren ondorioz, bairama zuten gazte bat, atxiloturik. Hori, gertatu ostean e, bueno, Guardia Zibilak, ja ekin arazten du, e, beste hiru pertsonen bila, David Txala, Zuen etxetara eh, joaten da eta guzti eta saiatzen da zueke atxilotzea, baina bueno, ez du ez du hori lortzen, eta azkenean eh, zueke, bueno, zuen burua aurkezten zuen eh, Gualeas Ibiaren eh, aurrean. Bai, eh, guretzea zautzen dira jaia ja jaiapasat pasatata adibidez ja geni guztia oporretara joan da, ez, eh? hori albian farriarera. Eta sopresa hundiz, baina hori, e, gu gurekabuz azkenean aukesten gara, horre mogunean, eta beraia ja gu batxerotzen gaituzte. Orduan bai azkenean datu nahiko nukela, ba, momentu horretan jazten ja, didela ja, ADN laginaren probaarekin, ba, pizket, e, zailakera hori egiten ez, gu ADN proba egitea, eta gu batxeroturik azkenean nuko egiten dio di, di egin dion proba hori egiteari. Eta horreko egitean, palearen aurrean deklaratxera joan ginean, Ba, berriore paileak kontu berberarekin nazizitzaikun, eh? Oso adierazgaria izan zen, mehatxu artean egin zigulakoia iaia. baden badenefrogagiteko gulotxera eta guzti presegoela. Baina, bueno, azkenean ba, utzi ziguten azkez, eta guri ere ba, beste gazteari bezala atentatu eta desorden publikoa kargoekin karera ateragara. Mm. Bueno, zuek pizkabat ez alatu duzuna izan da, eh, ADN froga egiteko eh, justifikazio horik ez da gola. Hori da, ezkenean guk uste dugu, ez dugu lauletzen gaineraz eta datorren ez, ADN laginak ateratzen nahi hori batukada edo kale jira batekin impacteatxarekin. Foga honek ez dugu guri ez arrazoi amango ez erudun bilakatuko erpaila baten aurrean. Orduan ez du guri ez du ez bururik. Horregatik, e, prinsipio batean, ez dugu, edo guko diogu, abene proba honi egitari. Horretarako bidez berdina daude eta gorko bidetik, bua, rekurtso bidetik, horrengoan sustenditua geritu da, baina ez gure mendik aurrera segertatu deteken. Guzti honekin, herriak, nahiko herreboltoso jarri dela eta normala da, e, kontua da eta argi zain nahi genuen, Prentza horreko horrekin, zain izan nahi da herriaren partitik, e, eraso hau, ba ez dagoela zuzen duta ahonetara, baizik eta gazte izuzetua dagoela, ez? Azkenean ezin dute jazan naiz jaigiroan edo naiz ez jaigiroan gazteok pues, berekabuz, adarek apen, edo jaruera ezberdin batxok horreira da matia edo gazteak alai dizi, diziak izatea, ez? Eta horrena aurrean, ba, oraing honetan adibidez, zerman pues, dute beraiek, epaile baten babezarekin, pues, ezin egona zabatxe, zabatxe hori pizketez herria artean. Beste batxuta, nema egitek dutela beste modu batxuta, baina hori da. Azken handa errotik guztea denok edo gazteok egin egun jarduera egiten zeberdinak. Txipen baten banean, bane Eta gerore ez da saldu, baina egitez ardu izan baderare honekin, ADN floga honekin, Guntzien e, ez guri ustez, zinziko argi dago, gazteok osatutako fitxa fitxapolizial bat osatzea bilatzen dutela, ez? Nahi dutela kontrol soziala gehiotak jau da onditu, eta gero hori. Kauzagoekin ez dakik gula ere nola inoiz ere nola inoiz gaitezken ez, auskalo. Zeratetik zer, zer jore zaketen eta horrela goere, pues, horrela begira, muntai polizialen bat edo zerbait gauza berriren bat sortu zaketen Hor dago betik ezka eta ez jaina.